«Подімте, поговоримо», – запропонував я лікареві. Нервово озираючись, Якубович слідом за мною відійшов кроків на 10 від охоронців і зупинився у напруженій позі людини, яка приготувалась до найгіршого. Я, не бажаючи переконувати його гуманності своїх намірів, присів на стовбур поваленого дерева і поплескав долоною поруч. «Сідайте». То ви? хрипко запитав Якубович, важко опускаючись біля мене.